На зборах професорської ради всі питання розв'язувалися так, як цього бажав Петров. Іноді доходило до скандалів, але Петров настоював на своєму. Так Ващенко доповнив Міллера. Їх обох доповнив невідомий автор. Еміграція, на жаль, не спромоглась на словник псевдонімів, що підписався СП. Взявшись з'ясувати справу Петрова до кінця, він надрукував статтю «Петров, московський агент». Парадоксально, але факт, що посполита публіка на еміграції може не знати археологічних студій Михайла Мюллера, але його статтю про місце перебування Петрова після 1949 року знали всі українці. Ефект від цієї публікації був справді неймовірний. Страшний злочин спав із сумління бандерівців, але зло породжує зло. Виглядало так, що чорна пляма впала тепер на сумління визначного відомого всім ученого. Тож в оборону зганьбленого діяча один із перших виступив біолог-патолог, колишній співробітник Інституту експериментальної біології і патології імені Богомольця у Києві Іван Розгін 1897-й, 1972 роки. Він ствердив, що в особі Віктора Петрова ми маємо справді найвизначнішого ученого і письменника нашого часу, який працював не лише в Православній Богословській Академії, а й в Українському технічно-господарському інституті, а також в УВУ, УВАН і НТШ. У всіх цих установах Петров виявив себе чесним активним науковцем, Добрим патріотом, шанованим всіма студентами, всіма колегами-викладачами та адміністраціями всіх цих установ. Для цих всіх вищих шкіл і наукових установ він був справжньою прикрасою. Ним усі пишалися, бо вважали за велику честь мати такого вченого серед своїх членів. Я не знаю, чи написав Петров курс своїх лекцій в Богословській академії, але знаю, що з частини його курсу – у ТГІ студенти видали циклостилем один розділ. Походження українського народу справді бездоганний, якщо не сказати, блискучий курс. Пояснивши непоступливість Віктора Петрова в питанні про надання великій групі осіб звання доктора Гоноріс Кауза, коли він виявив справді диктаторські нахили, Іван Розгін висловив припущення, що в цьому випадку Петрова Треба навпаки похвалити, бо в тій колізії він, мовляв, мав рацію. Можу твердити, провадив він далі, що лише Петро у своїх працях піднявся на рівень кращих європейських філософів-природників у трактуванні ідеалістичних проблем, тобто в боротьбі з сучасним матеріалізмом. Цими міркуваннями розгинува апологія, по суті, обмежилась. Певне значення – але вже тільки до історії цензури в СРСР мають його спостереження про факт покликувань на праці міграційних авторів у публікаціях московських і ленинградських. Виявляється, професор Водяников у праці 25 лет іхтіології СССР 1945 рік, академік Третьяков у праці Риби СССР 1947 рік та академік Берг, у праці Риби пресних вод СССР 1948 рік покликалася на професора Торонського університету Євтима Сластьоненка, що починав свою наукову кар'єру у Києві, а продовжував у Ленінграді і Ростові. Ректор Київського університету академік Бондарчук у праці «Геологія України» робив поклики на Ганну Закревську, що до війни керувала геологічним музеєм Академії наук УРСР, а 1950-го року оселилась у Сполучених Штатах Америки. Якщо у випадку із Сластьоненком можна говорити про спокійніше ставлення москвичів чи ленінграців до далеких для них провінційних авторів, вони направду могли не знати, що з ким сталося в Україні, то у випадку з киянином Бондарчуком це пояснення вже не підходить. Бо, як твердив Іван Розгін, саме він, Бондарчук, особисто відіграв визначну роль у засудженні не лише Закревської».